yema hapa kwetu baada kwenyu ni yoni ama mchana na kwa vile vyote vile ninachukua fursa hii wakaribisheni katika makala maalum makala ya neno litasimama Mungu wetu ni Mungu ambaye anatoshana na neno hilo lake kila wakati tunapoendelea kuangalia makala haya maalum Eno hili linaendelea kutusongeza karibu na yeye zaidi ya jana na kwa hivyo siku hii ya leo ni siku nyingine maalum na kama vile hivyo kawaida ninaendelea kuashukuru kwa ajili ya kuunganika kungani, pamoja nasi kuendelea kusikiliza makala haya maalum ambaye ni makala inao tuletea ufahamu wa kufahamu jinsi safari yetu ya kwenda Kanani ilivyo na ugumu wake na tunapoangalia safari hii ya wana wa Israeli ya kwenda katika Kanani ya hapa ulimwenguni matatizo walioweza kuyapata sida walizoweza kuzipata jadi bu kuyapata na kule kufauru kwao na kuanguka kwao kunaendelea kutusaidia ili tuweze kujimudu katika safari hii yetu ya kwenda kanani ya mbinguni kwa hivyo wa msikilizaji wangu ninakukaribisha ili tuweze kuendelea kuomba Mungu wetu ili aendelee kutupatia uwezo hubo mamlaka ya kujua ya kwamba vita kubwa iliyo mbele yetu ni vita ambaye ya inaopigano kati ya ukweli na uongo kati ya Yesu na shetani kati wewe na mimi ambaye ndiyo uwanja mkubwa bai Yesu anaendelea kupambana ili aweze kukuingiza katika kanani ya mbinguni amwovu ani vilivyo aone ya kwamba hakuna yoyote atakaoingia katika ni hiyo Ama vile alivyoweza kupambana na kuweza kuwazuia wana wa Israeli kutoingia katika kanani ya duniani hivyo navyo anaendelea kupambana kuona ya kwamba wewe msikilizaji wangu mpendwa na mimi hatutaingia lakini Yesu anatuambia vita amepigana na ameshinda na hivyo vita ni umetigano na ukweli ni ya kwamba tutashinda. Wakati huu nataka tuingie moja kwa moja katika makala haya nikikuletea eh, mkutano sali wa wale tuliweza kuyaangalia jana na kabla hatujaanza hebu tuweze kuomba. Ombe. Baba mtakatifu Mungu wetu mpendwa unayotupenda sana wewe uliyeko wako na wewe ulioko na wewe utakaokuwako na wingi wa shukrani kwa ajili ya kutulinda na kututunza na kutuhifadhi tunakuomba ili baba wa biguni weze kuwa pamoja nasi katika makala haya maalum tunapoendelea kuangalia neno lako na safari hii ya wana wa Israeli Ieendelee baba wa kutusaidia katika safari yetu ya kwenda biguni Baba, tunaona jinsi mlivyoweza kushurika, kuweza kuona ya kwamba wangeweza kujimudu kuingia katika Kanani ya hapa duniani. Na hivyo unaendelea kushurika sana ili wapendwa wasikilizaji wangu pamoja nami na familia zetu zote tuweze kuingia katika Kanani hiyo ya Miguuni. Nashukuru kwa ajili ya wazee wa imani aliyoweza kujimudu na wakaweza kufika kanani ya hapa duniani ikituzizi ikitufundisha ya kwamba bali na mitego na maovu yote yanayoletwa na yule mwovu kutazama wewe uliianzisha imani nao kama vile wazee wa imani walivyokutazama hivyo na sisi tutaweza kuingia naomba kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Global endelea kuibariki endelea kui bariki, Nukia tunu pia tunu iendelee neno lako pote pote naombea pia mtumishi wako NT na wale wote wanao na radio hii ebu endelee kuwabariki kila familia ambaye imewakilisha katika usikilizaji wa neno hili la siku na siku hii ya leo aweka wote wakfu mkononi mwako ili uweze kuwabariki Kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na tunaomba kupitia kwa jina lilo ku duniani na binguni ina la Yesu Kristo Bwana na Mkombozi wa maisha yetu amen basi wasikilizaji wetu tunaendelea kuangalia vile hali ilivyo na tunaendelea kuangalia mkutasali wa yale tuliyoona jana tuliangalia tuliangalia series inaoonyesha watu walivyoweza kufanyika pale katando kando ya mto Jordan. Na tunaona ya kwamba wale watu wale wana wa Israeli baada ya kuweza kutinda ushindi mkubwa na kuweza kunyakua nchi ambaye ilikuwa chini yao sasa mataifa mawili na uh, na wakaweza hata kuangamiza wale waliokuwa kuwa majitu wakubwa wakubwa ipo basi tunaona ya kwamba wakaweza kuwa na imani kabisa ya Mungu wakaweza kurudi katika sehemu ile ya kambi yao fahali walipokuwa kwa camp katika kando kando ya mto Jordan na tunaona sasa wameweza kuwa na territory ambaye iko chini yao na ndipo tukaona hata hata mfalme na ogu wa Besheni akawa chini yake yao na watu wake wote na sasa hapa tunaona wako kando kando ya mto wanastahili kuvuka tu na kuingia katika nchi ya Ahadi na mbele yao kulikuwa na nchi ya Jericho na ndipo basi wakaweza kuangalia na kuendelea kutazamia kuingia katika nchi hii ya Kanani. Na ndipo basi tunaona ya kwamba katika upande wa mashariki kulikuwa na ile jangwa kubwa walio walioipitia na mbele yao kulikuwa mto. Na tutaona pia katika upande wa magharibi pia kulikuwa na bonde lingine na tukaangalia wao wapali walipokuwa wanakaa walikuwa hapa na Shetemu na walipokuwa wamekampu hapo katika m -e, m -m mzunguko huu uliyozunguka kulikuwa kuna watu ambaye walikuwa we, wameinajisti itchini na walikuwa wanaabudu bal walikuwa wanaendelea kufanya mambo ya uzinivu na usherati na kuabudu sanamu na hivyo kuzunguka kwao kuwazunguka kulikuwa ni watu ambao walikuwa wametumika na muovu kabisa lakini Mungu alikuwa amewaonya kimbele ya kwamba wasisikamane na watu wasioamini hivyo kama wangeweza kutii na kusikiliza sauti ya Bwana hawangekuwa katika hatari lakini sasa kumbuka ya kwamba baramu amejaribu sasa kuwarani na ameshindwa na kwa sababu hakukuonekana uovu kati yao. Lakini sasa mahali hapa wanapoendelea kungojea kuvuka mto wa Jordan waingie katika nchi ile ya hali kulikuwa sasa hapa kuna majaribu ambaye ilikuwa ni makubwa nake katika katika pande zao zote kulikuwa na hao watu wa mataifa na walipoanza kufanya urafiki na wao ukaona ya kwamba eh, ili, iliweza kufika mahali ambaye Baramu alirudi kwa mawabu na akaweza kuwashauri hisi kunaweza kufanywa mpango mkubwa wa kuweza kuweka karamu kubwa na wanawake waweze kuingia mpaka kambi za Waisraeli na ndipo hapo waweze kuwashawishi waweze kufanya uzinivu na ndipo Mungu aweze kutoeka kutoka kwao bana baamu walijua ya kwamba wakati wote watu wanapoendelea kumtii Bwana Bwana anaendelea kuwa pamoja nao na hapa tukaona ya kwamba karamu hii iliandaliwa na yeye akiwa ni nabii aliyeweza kutambuliwa na wana wa Israeli akaenda akawashawishi waweze kuja kwa ile kalamu na ndipo walipoweza wengi wakaja na wakaungamana na yeye na ndipo basi pale katika ile karamu wakakula chakula ambasho, likuwa kimetolewa miungu ya baal na miungu mingine iliyoabudiwa katika enchi ile na hapa walipo chakula hiki na wakaendelea kunywa watu ambao wali walishinda vita kubwa na waka, na bara mwaka shindo na kuarani wakakunywa mpaka mvinyo pawazo yao ikaweza kupagawa na ndipo basi wakaweza kuingia katika territory za yule muovu wapendwa kila wakati tunapoingia katika territory za, za shetani hatuwezi kujimudu kwa vijenzi vyote na tukaona ya kwamba Musa alikuwa hawezi kufahamu jinsi lilivyokuwa linaendelea ana alikuwa anashughulika sana mipango mahususi ya kuweza kuvuka katika nchi ile ya ya ahadi. Kwa hivyo Musa hakuweza kufahamu ya kwamba kuna vitu na visanga vinavyoendelea huku. Na Baramu akaweza kutumika vilivyo ili aweze kuwashawishi waje kwa hii karamu. Na walipofika kwa hii karamu wakakula chakula iliyoweza kutolewa kwa e, krioweza kutolewa kwa miungu na wakakunywa mvinyo na hivyo wakaweza kuwa wameingia katika peli mbaya za ishtani na wakaweza kuangushwa wakati Musa alipoweza kufahamu jambo hili ilionekana ya kwamba waku wa Waisraeli walikuwa already hiyo walioanza kufanya mambo haya na ikaweza kuwa kama kila mmoja anafanya nguvu huu na Mungu akaweza kulete pigo katika tel, katika kambi hii ya wana wa Israeli na watu wakaendelea kukufa maelfu maelfu ifo basi wakati huu Mungu akaweza kumwamuru Musa wana wale wakuu waliokuwa wamechaguliwa kuongoza wana wa Israeli hiyo walioweza kufanya kazi mbaya sana hii kambi hii kubwa ya uzinivu wao ndio walioanza wakati wa wanawake wa walipoanza kujificha na kuingia katika kambi ya Waisraeli wao wakafanya hiyo na watu wote walipofahamu ya kwamba viongozi wanafanya hivyo ikawa kama ni tabia imeingia kwa kila mmoja basi Mungu akaamuru Musa akamwambia ya kwamba hawa watu wote ambao ni wakuu walioweza kushiriki katika kuabudu baa na katika kuwe, kuabudu miungu hii na kufanya rovu huu wote waweze kuuawa na pia waweze kurudikwa juu ya miti ili kila mtu katika kambi hii akiona jinsi wakuu wameweza kuadhibiwa waweze kuwa na hofu na kwa kweli Musa akaweza uh, na Mungu akasema hili tilo tu dilo jambo lile linaloweza kuzuia pigo hili ambalo liliwaua wengi zaidi ya watu ishirini na 24,000 ndipo basi tukaona ya kwamba walipoweza kurundikwa waamuzi wakaweza kuamuliwa na Musa wawe wote walioweza kuabudu mbal na waweze kurudikwa katika eh, katika katika waweze kurundikwa huko juu kila kwa kambi hiyo na watu wote walipowaona wakajua kweli hii ilikuwa inastahiri wakaenda kwa hema ile waka, wakilia wahema ile ya, kuku, ya kukutana, wakaenda wakilia wakiwa wamenyekea na wakiona dhambi zao, na wakijaribu kumlilia Mungu ili ili dhambi hii iweze kusamehewa. Hapa ndipo tunaona ya kwamba wakati pigo lilipokuwa linaendelea kufanya kazi yake mahali pale, na ndipo basi watu nao wameweza kulala kifudifudi fudi, wanamlilia Mungu na hana Mungu ili aweze kusamehe kusamehe na huku nao waamuzi wanaendelea kuamua wote waliohusika vile watakavyoweza kuuawa ipo tunaona mtu mmoja aliyoitwa Zimri akaweza kuja akiwa mlevi akiwa na mwanamke maraya wa Mumidian na akaweza kupita mbele ya uharaiki hii Musa aki wako wale majma, ma ma ma ma mamuzi ma, waamuzi wakiwa wanaendelea kufanya kazi yao watu akiwa wamelala kidududu wanalilia Mungu akaja akiwa anajilinga na akasema dhambi anaoifanya ni ya Sodoma akaweza kujitukusa kwa dhambi hii akaweza kwenda mpaka mpaka kwa hema yake akaingia na huyu maraya na akaweza kuendelea kufanya kazi ya ukahaba huko na ndipo basi jambo lile likaweza kuwa limehudunisha huzuni, lime kila mmoja mahali pale hivyo ni kusema ya kwamba akadzarau mahakimu waliokuwa naendelea kazi yake akadzarau mungu akadzarau Musa akadzarau wana wa Israeli na akaji na, na akajitukusa katika dhambi yake ndipo unaona hata makuhani walipokuwa wanalia watu wote wamelala pamoja Wamu, watu wanafanya kazi yao Musa yuko mahali pale ipo basi wale pale wakiwa wamelala katikati katika, katika ile ile porch ama ile ile outer, po, outer court na na, na, na, na hekaro yeye akuona hiyo ni kitu ndipo basi alipoweza kuingia katika hema mtu mmoja kati ya wana wa Israeli aliyoitwa finahi, Penneza fene, fene, Penneha akaweza kuchukua fumbu lake na akaweza kumfuata na akaweza kumkuta katika kitendo kile cha uzinivu kitendo ambacho kilikuwa na kita, cha cha kudhihaki sana na akaweza kumdunga na ile na ile fumbo yeye pamoja na mwanamke yule aliyokuwa nafanya kitendo hicho nacho naye na wote wakakufa na biblia inasema Mungu akafurahia hiyo kitendo kiliofanywa na na Finahasi mwana wa Eliaza mwana wa Haroni na hivyo akaweza kusema ya kwamba amefurahishwa na jambo hiyo, ana amefanya patanisho kwa wana wa Israeli. Hukumu eh, na Mungu akatoa um, uamuzi ya kwamba ukuhani utakaa katika nyumba ya huyu kijana ambaye alikuwa ni mtoto wa eliaza, Ternija na aka, Mungu akasema hata katika katika ngambo ya mtu watakapoingia katika nchi ile ya ahadi atakuwa nyumba yake na watoto wake wote watakuwa ndiye makuhani ndipo basi Finihasi akaweza kuwa sasa yeye ndiye atakuwa kuhani maana amepatanisha watu wa Mungu na wale watu waliopigwa na pigo hilo ya kwamba niliposimama walikuwa ya mkini watu elfu ishirini na nne hiyo ndiyo ilikuwa hesabu ya wale walioweza kuwawa hebu tuendelee katika series hii yetu tuweze kuona mambo vile yalivyoendelea baada ya hiyo basi Fenias aka Mungu akasema Fenihas ameweza kusimamisha hasira yangu na pigo hilo Mungu akaweza kulisimamisha kitabu cha ja hesabu ni ishirini na 25 aya ni ya tatu ukisoma haya 10, haya, eh, ja hesabu, na aya kumi aya kitabu cha hesabu ishirini na tano aya ya kumi mpaka kumi na tatu isha bwana akasema na Musa akamwambia Fenihasi mwana wa eliaza mwana wa Haruni kuhani ameweza kugeuza hasira yangu maana amekuwa na uwivu kwa ajili yangu na hivyo ameweza kuwapatanisha wana wa Israeli kwa hivyo yeye nimempa ni Agano langu la agano langu la milele ya kwamba kwake yeye na kizazi chake chote itakuwa ni agano la ukuhani kwa sababu alikuwa na uwivu kwa ajili ya Mungu wake na akawafanyia upatanisho wana wa Israeli kwa hivyo huyu, huyu muisraeli aliyeuawa alikuwa anaitwa Zemri na huyo mwanamke aliyouawa na pamoja naye alikuwa anaitwa kasby ambaye alikuwa pia kichwa cha baba yake watu wa Midiani Na ndivyo basi wapendwa inaonekana pigo hili nilipoweza kuingia katika kambi ya Waisraeli iweza kuangamiza kabisa kabisa wale watu waliokuwa wamesalia miongoni mwa wale watu waliokuwa mkini miaka ishirini walioweza kukubali mwito wa wale wapelelezi kumi waliosema kanani ni, ni ni ni mwiko kuingia katika nchi ya kanani kwa ajili ya watu majitu kwa ajili ya watu walio wanene kwa ajili ya watu ambaye hawangeweza kujimudu kwao Watu wote waliokuwa wamesalia inaonekana waliangamizwa na figo hili. Na ndipo andiko liweze kutimia ya kwamba hakuna hata mmoja miongoni mwa wale wote waliokuwa na miaka ishirini wale waliokataa Mungu ajitukuse kwa kuwapigania kwa watu majitu na kuwaingiza katika nchi ya Kanani ambaye angeliweza kuingia katika nchi ile ndipo Mungu alikuwa amesema wote ni lazima waweze kufa katika nchi hii ama katika jangwa hii Wapendwa neno hili tunaloendelea kulizingatia ni neno lililo la kweli, ni neno lililo amina na linaposema ni Mungu mwenyewe. Neno hili ya kwamba tangu pale tulipoanza kuliangalia kisinilio navyo simama neno hili ndilo lililokuwa kwa pala Edeni wakati wazazi wetu walipofanya dhambi na ndilo lililokuwa limesema ya kwamba hasika mtakapokula matunda ya mti ulio katikati ya bustani hakika mtakufa wazazi wetu walipokufa neno lile halingeweza kugeuka ikawa kifo, imeingia Neno hili ndilo liloweza kutoa ahadi ya ukombozi wa mwana wa Adamu ama kwa wa, wa, ya wana wa Adamu ukombozi ambaye uliweza kutolewa pale katika unabii pamoja wa kitabu cha mwanzo tatu aliposema ya kwamba hata kama mwanadamu ameweza kuwa na urafiki na adui wa Mungu Shetani Mungu akasema nitawaeka adui kati yako na kati ya mwanamke huyu na kati ya uzao wako na kati ya mbegu ya mwanamke huo utakuponda kisigino na mbegu ya mwanamke itakuponda tishwa ukombozi ukaweza kutolewa pale ni katika hili neno ambalo linasimama vile linavyosema na tunaona utimilivu wa wakati ulipowadia, neno hili kama vile lilivyokuwa limeahidi Yesu mwokozi wangu na mwokozi wako akaja akazaliwa chini ya sheria akazaliwa kutoka kwa mwanamke na akatii sheria za Mungu zote na kupitia kwa eh, kwa, kwa ahadi zilizoweza kuahidiwa na neno hili huyu mwokozi ambaye ni mbegu ya mwanamke akapondwa isigino na joka ambaye ni shetani aliporudikwa pale msalabani na neno likaendelea likasema naye atamponda shetani kichwa na ukweli ni kwamba pale msalabani Yesu alipokuwa analia Eloi Eloi lama sabbtitani akasema imekwisha ukombozi wangu na ukombozi wako yeye akiwa neno la Mungu atatimiza kama vile alivyo kua ahadi. Otendoani ngependa ukumbuke ya kwamba huyu Yesu mwenyewe ndio neno hili tunalolizungumza na ndiyo tunao sema atasimama milele daima dawama. Kumbuka Yohana moja haya ya kwanza ya pili na ya tatu anasema hapo mwanzo lilikuwa kwako neno nalo neno lilikuwa kwa Mungu nalo neno lilikuwa ni Mungu. Na ndipo basi tunaona huyu Mungu aliyeitwa Emmanuel, aliyochukua mwili wa mwanadamu, akarudikwa pale msalabani, ethani akashangilia ya kwamba ameshinda, lakini kumbe aligongwa skitwa. Na hivyo vita tunaopigana pigana, vita ambaye imeshindwa Ana Yesu alisema imekwisha. Na ndipo sasa unaona neno hili tunapoendelea kulizingatia tunapoendelea kuliangalia tunapoendelea kujegemea hi kwa hili neno ambaye ni Yesu mwenyewe kama vile alivyoshida hata na si tutashida basi wale wote walioweza kuwa wamesalia kwa maana neno lilikuwa limesema wote wataangamia walio kuwa zaidi ya miaka ishirini wakaangamizwa na pigo hili ya mkini watu ishirini na wane, alfu wakaweza kukufa maana neno lilikuwa limesema hakika wote wataangamia jangwani katika kitabu cha hesabu ishirini na sita na pass 60 speak ni kumb ni hesabu sita aya ya ishirini na tano akasema watakufa wote nyikani na ndipo basi Musa alipoweza kuhesabu watu katika eh, eh, hapo kando kando ya Jordan inaonyesha wazi ya kwamba wote waliokuwa wamehesabiwa huko jangwani Hakuna hata mmoja waliosalia isipokuwa Joshua na karebu Na ukumbuke ya kwamba wakati wa upelelezi neno lilisema wote wataangamia isipokuwa Joshua na Karebu walioweza kumtetea Mungu katika nyakati zile. Na hata watu walipokuanza kuangamiza Mungu mwenyewe akaingilia, ipo Mungu akasema katika joshua na Karebu miongoni mwa hao wote walio zaidi ya miaka 20 bio watakaoingia na historia sasa hii inaonyesha kweli kando kando ya mto Jordan wasi mkubwa huu ulipofanyika joshua na Karebu bio waliosalia wengine wote waliangamia unapoangalia katika kitabu hicho cha ja, cha ja, cha ja hesabu Inaonesha wazi ya kwamba hakuna aliyosalia kwa kuwa Bwana alikuwa amesema wote watakufa jangwani na hakuna aliyosalia isipokuwa Joshua akalebu kwa Mungu mwenyewe akaleta hukumu yake Wa wale wote walioweza kufanya usherati na wanawake hawa media. Na kwa sababu sasa naye baramu aliweza kuona kufaulu kwa mipango yake na akaweza kuona ya kwamba sasa atatajirika sana na ataendelea kuwa mtu hodari. Panake atapewa yote aliyokuwa ameamidiwa na huyu mfalme Barabu ambaye alikuwa ni mfalme wa ma, wa wa, wa, wa Moab. Na ndipo basi Mungu naye akaweza kumuagiza Musa ya kwamba kwa sababu nimewaangamiza hawa walio wangu kwa sababu ya kushikamana na Baal na kuabudu miungu ya hawa watu na kufanya uzinivu mbele zangu. Nataka na wewe sasa Musa uweze kuona ya kwamba katika wakati ule mlipokuwa mkielekea safari nini wameleki waliweza kuwavamia kwa ghafla na wakaangamiza miongoni mwa wale watu walioikuwa eh, hawajiwezi miongoni mwenyu lakini wameleki bado walikuwa Mungu hawaja haja lakini akasema sasa hawa wa Midia wa Midiani hiyo ndio adui wa kubwa maana wameweza kuwafanyia kuwafanyia eh, hatari kuwaletea hatari kubwa kupitia kwa hawa wanawake basi nataka uweze kuwaadhibu hapa hapa Utashangaa kuona ya kwamba wakaonekana hawa ni adui zaidi kuliko wale wa mereki. Kwa hivyo Mungu akaamuru ni lazima waadhibiwe hapo hapo. Bipo Mungu akamwambia Musa, lipisha kizazi kwa hawa Midiani." Katika kitabu cha Hesabu 31 na moja, haya ya kwanza, Bwana akamwambi nena na Musa akamwambia, walipishie kizazi wana wa Israeli kwa hawa Midiani." na baadaye wewe utakusanywa pamoja na baba zako. Na ndipo basi Musa akanena na wana wa Israeli akawaambia ya ya kwamba hebu mweze kuwapatia silaha watu miongoni mwenyu. Ila kabila imeze kulete watu, kum, watu elfu watu ipo aweze kwenda kulipisha kizazi. Ana Bwana anasema tumlipishie kizazi kwa hawa Midiani ambayo wamelete astara kubwa sana katika kambi ya wana wa Israeli. Hiyo ndiyo iliyokuwa amuli Bwana alipoweza kumuagiza Musa. Na baada ya hapo ataweza kukusanywa na baba zake. basi eh, agizo hili ambalo bwana aliweza kuliagiza na akamwamuru Musa ikaweza kuchukuliwa haraka sana Kila kabila likaweza kulete watu elfu moja hiyo ni kitabu ya agaradini na moja hesabu aya ya nne mpaka ya sita Katika kila kikabila wakatoa watu elfu moja wa, wa, walio wa vita hivyo ndivyo ilivyokuwa imeamulishwa na Mungu na hawa watu watapelekwa waende vitani kupigana na Waamidiani hivyo ila kabila ikaweza kutoa watu alfu moja na basi Mungu Musa akawapeleka watu elfu kumi, na mbili wakiongozwa na huyu kijana ambaye alitunukiwa tunu na Mungu ambaye ni Finias fini, Finihasi akawaongoza hawa watu kumbuka ya kwamba yeye ame, ametunukiwa kuwa kuhani sasa yeye ndio kiongozi kwenda na vyombo vya patakatifu na tarumbeta. Na wakaenda na wakapigana na wamidiani waka wa Wakauwa. Wafalme watano wa Midiani. Na hata Baramu aliyoweza kufanya mipango hii, yeye pia akauawa. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu darasimi na moja aya saba na aya ya 8 hivyo watu hawa wakauawa Wafalme wa 5 wakauawa na hata palamb ambaye alikuwa mchoraji mkubwa wa mpango huu hata haijulikani kama huyu mganga mchawi aliweza kufaulu kupata zile pesa ama ile udhalimu ujira wa udhalimu aliyokuwa anatarajia lakini mu, aliona watu wa Mungu wakiangamia akaona pigo likiweza kuingia na kuwatandika hawa watu wa Mungu naye Mungu alipokuwa analipisha yeye naye hakupona akaweza kuangamia na wale wa, na, na watu wakateka wanaume wengi usana wakauawa na wana wa Israeli wakaweza kuwateka wanawake kama ilivyokuwa katika desturi ya vita wanawake badara ya kuwa walikuwa wanatekwa lakini walipovika katika kambi ya wana wa Israeli Musa akamuru wate wa wawe maana ndio walioweza kutumika kuweza kuangamiza jeshi hili la Mungu la wana wa Israeli ikae ya sita alisema hawa ndiyo walio wakosesha wana wa Israeli msiwafeke muaue wote wakauawa kwa ya hiyo wanaume wote isipokuwa ni watoto na wasichana ambao walikuwa hawajajua waume wote hawa wakauawa na hivyo neno linasema hivyo ndivyo ilivyoweza mtego walioweza kuwategea wana wa Israeli hata kama waliangamia hata kama walikufa tunaona ya kwamba iliweza kufika na wao wakaweza kuanguka kwa mtego huo hiyo neno medhari inasema wale watu wa watu wale watu ambaye waliweza kupiga mtego katika Zaburi fifteen inasema hivi mataifa wamezama katika shimo lile walilochimba na hivyo ni kusema unasikia hata mezali hii inasemwa ya kwamba Tuangalie sana kila wakati unapochimba shimo unaweza kuanguka wewe Hawa mataifa waliweza kuchimba shimo na wakaanguka kwa shimo hilo Na kwa wavu walioweza kuficha Walinaswa nao ilinasa miguu yao Bwana akajidhihirisha akutekereza hukumu yake akawanasa uzalimu kwa kazi ya mikono yake hivi nikusema nini baramu aliyeweza kutarajia kupata ujira wa udhalimu akaweza kuleta njama mbovu akitumiwa na yule mwavu adui na adui wa Mungu ambaye ni shetani naona za, nataka sasa uone hapa kwamba huyu mganga mchawi alikuwa anatumika na shetani nakumbuka ya kwamba vita hii ambayo imekuwa ni kubwa vita hii inaendelea Ni vita baina ya Yesu na shetani na shetani anaendelea kuona kwamba wewe na mimi akitukoshesha atakuwa na ushindi ukweli ni ya kwamba hukumu yake anajua iko mkononi akonao kwa mfuko na hiyo kazi kubwa shetani anapoifanya ni kuona ya kwamba amekuzuia wewe amenizuia mimi ili nifingie kwenda katika Kanani ikikumbukwa ya kwamba yeye alikuwa huko biguni anajua ni uzuri kani aliyopoteza huko anajua ya kwamba wakati wake wa wakati wake wa kutubu ulipita na alikataa kata, kata neema za Mungu na anajua sasa hakuna wakati wake kuirudi hapo tena hivyo anafanya kazi juu chini aone ya kwamba hata hawa watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu hakuna hata mmoja atakayeweza kuingia ili iweze kuonekana kana kwamba Yesu alikufa bure Lakini uzuri ni ya kwamba Mungu mwenyewe Aliye Mungu na hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni yeye. Hakuna kitu, hakuna mtu, hakuna timba, hakuna Mungu anaoabudiwa duniani, anaofanana na Mungu huyu. Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu. Mungu aliye Mungu. Mungu wa bingu na nji. Hakuna Mungu mwingine. Anaahidi na anasema hivi kazi vizu ndani yangu, ndani yangu na ndani yako na ndani ya ule mwingine. Ni lazima niimalize. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Filipi. Ya kwamba yeye alianza anza kazi nzuri ndani yetu, ni lazima aweze kuisimaliza. kuimaliza. imalizaje tunapojikabidhi mikononi mwake, tunaposelenda siku baada ya siku, tukimwambia Bwana hatuwezi Bwana tushike na mkono utembee nani e Bwana kama vile ulivyotembea na Enoko kama vile ulivyotembea na Ibrahimu kama vile ulivyotembea na na, na na na Isaka na Yakobo kama vile ulivyotembea na wazee wa imani e Bwana tembea na mimi Ushindi wetu Mungu mwenyewe anasema hataweza kuwatupilia mbali watu wake na hawezi kusahau ulithi wake bali ataweza kuwaingiza katika haki yake Zaburi ya na 94 aya 14 Wakula Bwana hata watupa watu wake asema hivyo bali hataacha ulizi wake ana hukumu italejesha haki na wote walio wanyofu wa moyo wana anasema wataifuata haki hiyo wakati watu wote wanapokusanyika kwa ajili ya kuwatenda wenye hakiovu Biblia inasema Katika Zaburi twenty Anasema hivi Watu wanaposhambulia nafsi ya mwenye haki Mungu ataweza kuleta hukumu waangamie wao kwa kazi zao wenyewe. naye Bwana anasema atawarudishia uovu wao wale wanaowatekea Watu wa Mungu mipango mibaya Bwana atakawarudishia uovu wao Nataka ijulikane ya kwamba mashauri haya ni mashauri ya ajabu kwetu sisi tunaofikia na mwisho wa historia ya ulimwengu ya kwamba dunia yote leo iko katika bodi la kukata shauli iko katika bodi la kuangamiza watu wa Mungu hethani mwenyewe akiwa mwenyekiti ndipo unaona ya kwamba vyama vikubwa vikubwa katika ulimwengu vinakusanyika wako katika bonde la kukata shauri na shauri wanalo likata ni gani ni jinsi watakavyoweza kuangamiza watu wa Mungu watu wa Mungu ni wakina gani katika kitabu cha Yohana haya aya ya 12 na wote waliompokea Bwana akawapa uwezo wa kuitwa watoto wake watoto wa Mungu wako duniani lakini watu wa Mungu wamecasta katika, katika katika mabarasa makubwa makubwa na agenda agenda inaoendelea kuzungumziwa ni amani katika ulimwengu huu na amani itapatikana katika ulimwengu huu Amani itapatikana katika ulimwengu huu, watu wa ulimwengu huu, watakapoweza kuwa na kauli moja, waweze kuwa na ibada ya kuabudu Mungu mmoja, waweze kuwa na siku ya kuabudu siku moja, waweze kuwa na wakati wa kuabudu, waweze kuwa na wakati kuweza kushirikiana pamoja. Waweze kuwacha mambo yatafauti zao waweke kitabu kitakatifu kando, waweze kuwa na kitu kinaoitwa upendo, upendo wa mtu kwa mtu ambaye uko kando na neno la Mungu. Upendo ambaye ni mapokeo ya mwanadamu. Lakini Yesu naye anasemaje? ni kunyakuletea amani katika ulimwengu huu bali nilileta upanga upanga unaogawanya watu kwa jia gani kwa jia ya kusimamisha kweli ya Mungu na kutenga uongo dunia inataka kuunganishika pamoja ushika mmoja wakijenga imani zao katika mambo ni mapokeo ya mwanadamu wakijenga imani yao katika uongo ambaye ni uongo wa mwanadamu nalo neno la Mungu linakuja linagawanya ukweli neno hili jilo linalo ninalo ito upanga ukatao kuwili maana upanga huu ni lingine bali ni neno ambayo tunalizungumzia hapo wapendwa litakalo simama wakati unaofaa na wakati usiofaa likigawanya ukweli na uongo likisimamisha ukweli na uongo ukitengwa kando na shetani anasimamisha uongo anasema ukweli wekwe kando na wote watakao na kusimama na ukweli mbaya ni neno la Mungu atawaadhibu kupitia, Ata kupitia kwa serikali za wa ulimwengu huu atawaadhibu kupitia kwa wakuu wa dunia hii atawaadhibu kupitia kwa mamlaka yake mwenyewe anao ya, ya kwamba mimi ndiye praise of this world na jambo hili wapendo sio ya kwamba ni kwanza anaanza ni jambo ambalo amelifanya tena na tena na analirudia lakini hili litakuwa severe than any one of those itakuwa kali sana kuliko yote ambaye amete ametekeleza huko mbeleni kumbuka zama za Giza yeye mwenyewe aliangamiza watu wa Mungu waliokuwa kuwa na sheria kumi za Mungu na ushuhuda wa Yesu na kitabu cha Ufunuo mbili aya ni ile ya saba neno linasema hivi naye joka alipoona adili yule mwanamke mwanamke huyo akisimamia watu wa Mungu anasema ya kwamba akaenda kumkasirikia huyu mwanamke akaenda kutoa vita kwa uzao wake uliosalia yaani wala wasifikao wa sheria kumi za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo Wapendwa ukweli na uongo utapendanishwa na upanga ni neno la Mungu na katiba yake ambayo ni sheria kumi za Mungu sheria hizi shetani amezikanyaga chini na sio zote anajua ukiondoa moja ama sehemu moja ya hizi sheria ya kwamba utakuwa umezivunja zote hivyo yeye anajua sheria inaomtangua Mungu kuwa muumbaji ni sheria moja tu kati ya zile sheria kumi na anajua sheria hii ndio ina kuwa ya kufunganisha sheria hizi zingine zote na ndio sheria ya nne inayosema ikumbuke siku ya sabato itakaze siku sita kazi zako zote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku hii usifanye kazi yoyote wewe mwenyewe wala mwanao wala mwala bintu wako wala mnyama wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni alio katika manango yako kwa kuwa Bwana Mungu alifanya bingu inji na bahari kumbuka ni ndio sile ya Mungu hii ndio muhuri wa Mungu anasema yeye ni Mungu jina lake alikazi yake ni uumbaji na anatawala duniani na mbinguni lipo anasema kwa kuwa bwana Mungu aliumba bingu na nchi siku sita na siku ya saba akaitenga akaibariki akaipumzisha dunia yote itakataa sheria hii na shetani alikataa sheria hii maana ndiyo inaoendelea kuonyesha heshima muheshimu Mungu muumbaji. Hii ndiyo inao kutoa kwa mungu mingine yoyote ile inaoabudiwa inakuleta kwa Mungu muumbaji. ndipo neno linasema hata hivyo Mungu atawarudishia uovu wao. atahurushia uovu wao atawaangamiza katika ubawa ubaya wao naam bwana Mungu wetu atawaangamiza hiyo ni zaburi Ninety-four versus 23 wakati bala walipoweza kuitwa aweze kuwalani watu wa Mungu angeweza kuwalani hata uganga wake wote angeweza kufanya hiyo lakini angeweza kuarani kwa sababu wote hawa na Waisraeli walikuwa hakuna uovu ulioonekana dadi yao anasema Baram mwenyewe kweli nimeshindwa kwa maana hakuna uovu ulioonekana yani ya hawa watu hakuona uovu ala ugaidi kati ya Israeli Bwana Mungu hapo pamoja naye Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Hesabu Kitabu cha Hesabu verse one Akatazama uovu katika uwobu katika Israeli wala ugaidi Mungu amewaleta kutoka Misri ama amewatoa katika dunia kweli na wako katika upande wake na kwa hivyo hakuna uchawi hata uganga juu ya watu wa Mungu. Na makuu itasemwa yale ya watu vile Mungu amewafanyia. Lakini walipoweza kuungamii manika na wanawake wa Midiani, wakaweza kujinajisi. waliweza kuanguka katika ukahaba Na hivyo walipovunja sheria za Mungu ile shil ile, ile ile ile ile ile, ile ngome ama ile ile e, ngo shir yao kibilio lao likaweza kuondoka Walivunja sheria na kwa hivyo ngome yao Ikaweza kuondoka Kwa hivyo ile hali ya kusema hakuna uovu kati yao ikawa Haiko Na ikiwa hakuna uchawi wala uganga kwa watu wanaoshikamana na Mungu ni kusema watienda kando na Mungu, uganga na uchawi wa baramu ukawashika na ikawashika upen wapendwa yetani anajaribu usiku na mchana kuweza kutenga watu wa Mungu na ku na kuwaingiza katika anasa wali huu na kuweza kufanya zambi na wakati unapovunja sheria ya Mungu unajitenga na Mungu na hivyo adui shetani ako raiz, ako na uwezo wa kukuangamiza Waisraeli ambaye hawangeweza kurogheka. Waisraeli ambaye hakuna mtu hata akiwa na silaha gani angeweza kuwafujimudu kwao. Hata uchawi walianguka kwa ukahaba wa wabiyani. Hivyo ni kusema nini? Hangeangushwa hange na jeshi hawangi hawangeangushwa na uchawi wa auganga, lakini walianguka kwa ukahaba hivyo ndivyo shetani anavyopangia watu wa Mungu kuweza kuangamiza. Ipo neno linasema ya kwamba mwanamke huyu ambaye aliweza kuangusha wengine wengi. Tujihadhari sana kwake. Biblia inasema hivi Ameangusha watu na kuwajeruhi na kuangusha jeshi kubwa Nyumba ya huyu mwanamke ambaye ni kanisa kanisa hili unaro lisikia ndio linalinganishwa na mwanamke hapa kanisa la uovu kanisa la kishetani kanisa linaro ito kwa jina la Yesu kanisa linalo pinga ukweli wa Mungu ili ya shetani Ameangusha watu wengi na kuwajeruhi na wale aliyowaua ni jeshi kubwa. Hiyo ni kitabu cha Mezali. Mezali 7:26. Anaangusha wengi na kuwapiwa mejaruhiwa. Na wale aliyowaua ni jeshi kubwa. 27 inasema hivi. Nyumba yake ni, ni nyumba. Nyumba yake ni jia ya kwenda uzimu ushuka mpaka vyombo vyele Kwa hivyo nyumba hii ama imani iliyo kando na neno ni njia ya kwenda kuzimu Ushuka mpaka vyumba vya mauti Dipo wapendwa Tunaona tunaona kwamba Shetani katika kazi hii ya ukahaba aliweza amewahi kufanya amefanya kazi hii kubwa sana na sasa ni ukahaba wa kiroa atafanya wa watoto wa shel katika kitabu cha mwanzo waliingia katika hali ya kuoana na watu wasioamini na mbegu iliyokuwa nzuri ya mtoto shed ya shel aliyozaliwa baada ya kaini ikaweza kuharibiwa Joseph akaweza kujaribiwa na jaribu hili kahaba mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke wa mkubwa anamwambia zini naye Samson mwenyewe tunaona kupitia kwa derila akaweza kubiti taifa la Israeli na akaweza kunyolewa ile nywele yake na akatolewa macho David mwenyewe akaanguka katika dhambi hii hii sleman ambaye alikuwa anajulikana ya kwamba ni mto, mtu aliyekuwa mwenye hekima aliyekuwa napenda Mungu sana akaweza kuwa kuanguka katika njia hii ya ukahaba. kuweza kuoa wanawake wa kila taifa na akaweza kutengeneza miungu kutengenezea miungu hawa wanawake mahali pa kuabudiwa hivyo akaingiza wana wa Israeli katika kuabudu sanabu Mambo hayo yote wapendwa ilifanyika ili iweze kuwa ni fundisho kwetu tunaofikiwa na mwisho huu wa historia hii ya ulimwengu. Kwa hivyo, mtu ya kwamba amesimama, aangalie asianguke. Hiyo ni Wakorintho wa 1:10 basi 11. Kwa hiyo anaojidhania amesimama, aanguka angalie. Asianguke Shetani anajua weakness yako iko wapi. Anajua ni vipi anavyoweza kukuangusha wewe. Jaribu anapokuletea wewe, silo lile lile analo niletea. Na hata kutoka generation mpaka generation anajua jaribu lile analo angusha watu nalo. Kwa hivyo wapendo Tunapoendelea kufikia mwisho wa historia ya ulimwengu huu na tunapoingia kwa kuingia katika kanani ya biguni na watu wa Mungu wanaposimama kando kando ya kuvuka bahari ya Shamu ama mto mto wa Yordani ili tuingie katika kanani ya biguni ketani atafanya kazi yake maradufu ili aweze kuweka miteo mikubwa kwako na kwangu ili tujikwae Tukose kose kuingia anani Kitu hapa tunapostahili kuangalia si mambo ya tabia zetu yeye ataweza kufanya jama za hali ya juu ili aweze kuangamiza roho zetu Na hivyo kama vile alivyoweza kuwafanyia jama hawa wana Waisraeli sasa ataendelea kufanya katika teknolojia na katika ulembo wa wakati huu zaidi ya vile tunavyojua ndipo unaona ya kwamba hata watu wanaowaamini bado wanapenda mitindo ya ulimwengu aliweza kuingilia aliweza kuingilia Waisraeli katika hali ya ulaji na ulevi na maisha ya ulimwengu huu na ndipo mwisho wakajikuta wanafanya uzinivu Katika ulaji wetu ambaye Mungu anaendelea kusema tujue kwamba tunapokula na tunapokunywa tuweze kufanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Shetani anatuingilia ana, anatuingiza katika ulaji mbaya ili mawazo yetu yaweze kupagawa, iweze ya kukosa kuelewa mambo ya utakatifu na mambo ya biguni na mambo ambaye inastahili kueleweka. Kwa hivyo unapoangalia katika ulaji wako na katika ulaji wangu ujue ya kwamba unapopuuza the message ni ya kwamba unajiingiza katika territory za ili aweze kukuangamiza hapa tunaona ya kwamba unapokula kama vile bwana amesema unakuwa na, na, na usafi na unakuwa na ukweli na unakuwa na ile heshima ya kumheshimu Mungu na unapenda watu wote katika hali ya utakatifu mambo haya yote masafi nia kubalika ambaye wanadamu wote walio na matumaini ya binguni niastahili kuwa nayo na ndivyo basi baberi imeeza kuanguka na imekuwa ngome, imekuwa imekuwa maskani ya shetani, na ngome ya kila roho mchafu. Wapendwa, nafikiri saa zetu zimefika. Na ningependa tuweze kufikia hapo ili Mungu anapotujalia siku ya kesho, tuweze kuja kumaliza filisi hii ambaye ni series ya maana. Kwa hivyo ikiwa ni ombi lako ungependa kuomba nami Mungu aweze kutusaidia zote ili tuweze kuingia katika utakatifu wake na mipango ya shetani aliyoifanya tangu hapo niweze manake hatairudia katika teknolojia sasa sasa ili Mungu akupe hekima ya kuweza kuelewa mbinu za shetani. Ikiwa hilo ndio ombi lako ngeomba, uombe pamoja nami tuombe Baba tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya kutulinda. Asante kwa ajili ya kutuwezesha kusikiliza series hii Ambaye ni series ya maana inao ambayo sisi tunaosafiri kuelekea binguoni. Tunastahiri kuipigia manani na kumakimika kuona njia za shetani alizozitumia kuangusha watu wako, ambao hawangeweza kurogwa, ambao hawangefanywa uchawi, ambao hawangepigwa na jeshi lolote lakini wakaanguka katika ukahaba tusaidie. nyumba zetu zimeanguka katika ukahaba. Familia zetu zimeanguka katika ukahaba. Taifa letu limeanguka katika ukahaba. Kanisa lako limeanguka katika ukahaba. Ee Bwana, Tuhurumie neema yako iwe juu yetu ili Bwana tushinde nandi hii, Ambaye ni zandi mbaya, zile za wanadamu na mbere zake. Mungu wetu, Tushike na mkono na utuongoze. Tunaomba katika jina la Yesu Amen. mini mi kome na makana ya siku ya ukipenda kufikia mchungaji ni 23, 23, 23, 23, 24, 24, 253 213 6060 253 213 6060 hadi baada wakati mwingine majina ni urinochini na neno litasema alipata aibu sana kwa wangu